Biometrikoak erana edu hatz markak numerikoki hartuko zaizkigula. Segurtasun hain zinean emaiten du frantziako gobernuak aldaketa horren esplikatzeko. Hatz marka numerikoak ez omen dira faltsutzen ahal. Horek erana edu ere, trezna berezi bat beharko dutela erriko etsek hatz marken hartzeko. Eta iparre euskal errian izanen dira hama bi orotarat. Baiona, Angelu, Biarritze, Donibane loitzunen eta hendaian kostaldeari doakionez. Hazpagne, Kambo, Bidasune eta Barnek alderate sartuz, Donapaleu, Donibane garazi maule eta ataratzen. Noxtasun ageria egitea ugirik izanen da beti eta urtez bali izanen da.